Добър вечер, извинявам се за закъснението. Впрочем, от началото на така пролетния пове смятаме да преместим отново от седем дебатите, свързани с анализа на тялото, който предлага доктор Стоян Ставро през юридическа перспектива. Това, което ще направим днес, демонстриращото тяло, дали е подходящо да слагаме в скобите контрол или не, може би ще бъде една от темите, по които ще дебатираме днес. Нека да кажа, че освен доктор Ставро, който както обикновено ще направи едно кратко въведение по темата, след това ще чуем Пламен Сивов и Петър Горан Пламен е изпълнителен директор на фундация Покров Богородичен. Пламен Петър Горанов е преподавател по етика в Софийския университет. Две бързи питания. Има ли хора, които са под 18 в аудиторията? Има ли на 18? Така, защото ще показваме кадри, картинки и видеа с... Тревожно съдържание. Говорим за тялото, което през своята телесност демонстрира определени идеи. Тялото като, като пропаганда, персе, тялото като идеологема само по себе си, така че се гответе да видите всякакви варианти на човешки тела, доколкото, доколкото позволява приличието. Сме се опитвали да подберем а, такъв материал, а, който да е ценен заради идеите си, а не заради визията си, но тъй като става дума действително за демонстрация, а, не, е, не е лесно. Ще видите защо. А, доктор Ставро. успях. А, тъй като, а, и това си говорихме и в самото начало, а, правото някакси хваща темата здраво и я ограничава в нейните модулации, мен ми се иска съвсем накратко само да кажа защо демонстриращо контрол тяло е част от идеята на така наречената поредица от добро, добродетелни тела, след което може би е по-добре да чуем по-широката хуманитарна гледна точка, включително богословска, постмодерна. И едва тогава да ви представя няколко регулации в действащото българско законодателство, които касаят демонстриращото тяло. Така че в това в свое първо включване бих искал да кажа само няколко думи въобще, по принцип за демонстриращото тяло. А, и защо има в а, скоби контрол, демонстриращо контрол тяло. Всъщност ние избрахме тази тема да е непосредствено след спортуващото тяло, да е като спортуващото тяло едно от демонстриращите тела. Едно тяло, което демонстрира способности и то не какви да е способности, е почти свръхспособности. От тази гледна точка, другата поредица, виждате, може би в самото представене на темата, от най-разнообразни тела, ги обединихме в една втора тема, наречена демонстриращото контрол тяло. Но тук действително множествено число е по-точно. Тук са голото тяло, детственото тяло, аскетичното тяло, дори тялото на културиста, ако приемем, че то не е спорт, но ние приехме миналия път, че е спорт. Тук е, разбира се, протестиращото тяло във всички негови форми, които ще разгледаме като форми, можем да посочим, самозапалващото се тяло, да речем. Голото протестиращо тяло, една комбинация между две качества, между различни тела, а, така ли иначе тялото се показва във всички тези случаи с определена цел, с определено послание, то се пръща в медия и то е една фундаментална медия, в която разпознаваме някакво послание и се опитваме да предадем послание чрез тялото си и поради тази причина това е от значение и за правото, защото правото не допуска някои послания да минават през тялото. Да речем, гладуващото тяло и гладната стачка, която ще видим, че е уредена и в българското законодателство, но само в местата, а, в които се изпълнява наказание, лишаване от свобода. Иначе уредба на гладната стачка в други места няма, но в затворите, да ги кажем по друг начин, има специална законодателна уредба. Тоест, а, а, има множество, не само юридически, но какви ли още други регулации, които а, касаят именно демонстрацията, която се държа в тялото. Дори самото голо тяло, едно тяло, което просто се показва, вече в нашето общество се разглежда като демонстрация. В правото това е вид хулиганско действие. И даже аз ще ви покажа, може би, няколко съдебни решения в България, които демонстрират именно това отношение от страна на правото към голото тяло. Тяло, което е поставено на погледа в своята голота, е едно хулиганстващо тяло от гледна точка на правото. Това е само по себе си, само с показването си, тялото вече е демонстрация в нашето общество. Но има и много по-силни форми на демонстрации, разбира се, но това показва колко чувствително е нашето общество към посланията, които минават през тялото и които са материализирани в тялото. Така че мисля, че с това само отварям идеята и темата, а по-късно ще дам малко по-подробна, вече често юридическа интерпретация на някои проблеми, включително с самозапалващите тела, които виждате, една друга практика за самомумификация, защото е изключително интересна, тя е религиозно обоснована и има своите последователи и днес, японска е по своя происход, но това по-късно, може би. А, добре, тялото като, като форма на протест, като съпротива, а, може да използва различни различни тактики, самоизмъчващото се тяло, аскетичното тяло, тялото, което се отказва да се храни, защото предпочита да насочи душата към друг вид ценности отвъд тленното. Този вид, този вид стилистика ни води към практики, свързани с религиозното съществуване. Затова искам да дам думата на Пламен Сивов, като човек, който сериозно се занимава с тази тема. Ние ще видим тук тела, които по-религиозни причини, даже и в момента виждаме, самообичуване на мюсюлмани, Сега виждаме протест на радикални феминистки, които са радикално нерелигиозни. Виждаме го и по протеста, който Фемен прави в Турция. Този вид радикализация на протеста през тялото, можем ли да кажем, че има някакъв вид религиозна обосновка? Благодаря. Аз по интуиция по-скоро ще бъда спонтанен в изказването си, не толкова систематичен защото стана дума за аскетиката, няма как да разберем аскезата и аскетиката извън така, цялата система на, на съответната религиозна традиция. Вие всички сте чували тази, така, това клиширано изказване, че Бог е един, пък пътищата към Него са много. Това, така, понякога стои добре, нали, като статус във Фейсбук, но когато човек се замисли, доста често може да стигне до съвсем друг извод а, по повод на това твърдение. Дали наистина а, посоките са различни, а пък целта е всъщност една. По отношение на аскезата, аскетиката в християнството и в другите религиозни традиции във висша степен се различават. А, християнството, когато вече става дума за тяло, а, е така, може би, единствената световна религия, която а, има за основен символ, свой собствен символ, който а, изчерпва до голяма степен а, самото съдържание на, на религията, а, едно разпънато тяло. А, разпятието, всъщност, а, разказва една история и показва едно отношение към тялото, не, не към тялото изобщо, а към тялото на това, което християните вярват, че е богочовекът. За, за така Неискушения човек, мога да кажа или поне да припомня един такъв пасаж от Евангелието. Распнатия Христос, распнатия Бог изобщо, Евангелието казва той за юдеите е съблазан, а за елините безумство. Значи за юдеите, за традиционната така моноф... монотеистична религия от онова време, идеята Бог да се въплати и още повече да умре а, по този позорен начин, а, е наистина съблазън. Т.е. Не, не просто го, не го възприемат, считат тази концепция за предел на безумството, предел на куштунството, религиозното куштунство. За елинската философия, защото към това отпраща този евангелски пасаж, заелините това е безумство, а, бих могъл да направя паралел с всъщност, а, постмодерната ситуация в момента. Елинската философия не е така хомогенно цяло и по това време. Тя не е била хомогенно цяло, в нея е имало най-различни направления, най-различни школи, които са беседвали, спорили помежду си, по стъкди и по тържища. Но при всички положения за елините философстването не е било този тип екзистенциално съотнасене към пределните така първоначала на битието лично, както за религиозните хора и от това време и от следващите. Тоест да се каже за елините, распнатото тяло на Бога е безумство, означава, че всъщност в всички тези разклонения и различни школи и направления на тогавашната гръцка философия, идеята за абсолюта, за понятието за абсолют, да бъде сведено до едно разтерзано, укървавено тяло, е наистина някакъв вид, някакъв вид крушение на мисълта изобщо, така както те се е разбирали. И ето появява се християнството с този свой символ и с цялата история и с великия разказ, който стои зад него и разказва за един бог, който избира телесното начало, който избира телесната форма тук няма нищо ново, разбира се, в много други религии ще намерим подобни разкази, но в случая става въпрос не просто за божество, става въпрос за Бога, за, така, за върховния абсолют, за създателя, за единствения Бог, който в един определен конкретен исторически момент решава по силата на промисъла да се въплати в едно конкретно човешко същество, да живее между нас, както казва Евангелието. И да умре при това не по а, какъв да е начина със смърт кръстна. Аскетична ли е тази фигура? Аскетично ли е изобщо това провесено на дърво тяло? Провесено на дървен кръст тяло? А, доколкото Евангелието ни казва, че Христос сам приема тази жертва, макар Той не го прави сам по себе си, да, на Него му е причинено това смъртно страдание, но въпреки всичко той казва не искам това нещо, т.е. аз се плаша като човек от тази ужасна смърт, но, но нека бъде волята ти. Това са думите от така, моментите в Страстната седмица. Когато той доброволно се разпъва на кръста за нас или бива разпъван от нас на кръста, ние виждаме всъщност квинтесенцията на тази идея за разтерзаното човешко тяло, което изпълнява само по себе си някаква мисия. И тук вече влизаме, може би, във водите на дебата тук, на, на дискусията, която тук водим. За да се случи Божия промисъл в християнството е необходим този акт. По силата на така, къде дълбоки, къде, къде по-очевидни богословски причини а, е необходима тази жертва. Тази жертва, при това не човешка жертва, а жертва от съвсем друг порядък която трябва да мини през човешкото. За да обвисне това тяло на, на кръста и да умре, не просто да а, привидно да страда, както са твърдяли някои ереси в миналото, а, е било необходимо а, всъщност Бог да се въплати и да приеме върху себе си греховете на света. Тук вече а, различните части на християнството, различните разклонения на християнството интерпретират това телесно страдание по различен начин и по различен начин го въплъщават в собствената си религиозна практика. Примерно, самият този образ на разпънатия Христос, на страдащия Христос на кръста, в католическата традиция, която, примерно, в нея се разрешават статуи, вие можете да видите в католически храмове такива изображения, триизмерни статуи, които а, показват попределно а, живописен и натуралистичен начин а, страдащото човешко тяло на Богочовек. В православната традиция, защото това е другата основна традиция, а, този тип отношение към страдащото тяло на, на Богочовека а, не се толерира. Не се толерира в аскетичната практика, не се толерира в молитвената практика. Тоест идеята емпатично да се съпреживяваш страданията на Христос до, до край, както в някои католически ордени, знаеме, че става, особено мистични такива ордени. До степен на стигматите, които знаем, че са вече, вече психосоматични проявления на този тип съпреживяване и емпатия това в православието го няма. И го няма не защото някой не се е сетил, а защото изрично е ограничено. Тъй като, казва православието, този тип фантазиране на тема страданията на богочовека не водят така човешката душа в правил на посок. Ние знаеме, че той е страдал, ние съпреживяваме това страдание, но не лично, не като се опитваме да възпроизведем тези кръстни мъки вътре в такава собственото си психическо така, състояние, а като приемаме тази жертва. От тук вече имаме и съвсем различна аскеза в Православието, различна от тази в католицизма, със сигурност различна от това, което примерно в протестантството бихме могли да приемем като аскеза, защото там също има определени групи, които практикуват и пост, и различни други аскетични практики. Аскезата в християнството е свързана с разбирането на човешкото тяло в контекста в цялостния контекст на искупителното учение, на сутериологият. Не е било възможно човечеството да бъде изкупено, ако просто на кръста беше страдал Бог в своята само, божествена, така само си, божествената си страна. Това са твърдели примерно докетистите, че на кръста всъщност Христос страда само приведно, защото видите, ли, божествената природа не може да страда. В другата, крайност, в другата крайност на този спиритуализъм е само човешката природа, тези ереси, които са възприемали само човешката природа на Христос и които смятат, че така изкуплението не е възможно, тъй като всъщност Бог реално не пострадва на кръста, пострадва само човека Христос. И виждате, че има един много тесен път между тези две крайности, между спиритуализма и между а, пълното, а, как да кажем, материалистично разбиране на кръстната жертва. Някъде по средата е всъщност това балансирано, може да се каже, царския път, на традиционното православно разбиране за, за тази кръсна жертва. И от тук вече, като тръгнем, можем да разберем смисъла на аскезата. Аскезата в православието, няма да видите в православните манастири, са мобичуващи се. Защото а, тялото се възприема като неделима част от човешкия интегритет, от човешката цялост. А, тялото това не е презряната плът, която трябва да бъде омъртвена, която трябва да бъде унижена, а, която по някакъв начин е поставена много ниско в иерархията на общото човешко битие. Напротив, човекът това е всъщност една цялост между дух, душа и тяло, в което съответно има иерархия, но човекът не може да бъде разглеждан нито само като душа, нито само като дух, нито само като тяло. Той става такъв, той пребивава като такъв на тази земя, единствено в единението на тези три компонента. И затова в православната аскеза отношението към телесното не е нито в посока хедонизъм, т.е. прекомерно отдаване на, на плътското, нито в посока самообичуването, и това всичко, което самобичуването означава. Т.е. омерзително отношение към плътта и към всичко свързано с нея. Православието да, познава поста, а, но то не познава самобичуването и всякакви други подобни практики. Защото в православната аскеза идеята за изноряването на плътта, съзнателното изноряване, съзнателното омаломощаване на плътта, няма този емоционален градус, какъвто го има примерно в някои други религиозни традиции. Там няма ожесточение и неистовство в това желание, а по-скоро в тази иерархия, в тази така триединност на човешкото същество, да бъде поставена на правилното и място, тя да бъде подчинена на а, така идеята за обожението или теозиса. А, обожествяване, така лош превод е на, на тази дума, но теозис означава а, придобиването на божествени качества по благодат, а, да придобием това, което Бог има по природа, да го придобием чрез трудове и чрез благодатта, която получаваме. При аскезата тялото се освещава. Тялото още приживе в някои монаси и има такива запазени свидетелства и дори сега и по-нови. Когато още приживе, но не само заради телесния пост, но и заради молитвения живот на душата, тялото постепенно се облагородява до степен, че започва още приживе да напомни или да намеква за бъдещето ангелско състояние на човешките същества. Това е една малко така може би звучи като не знам, нас, приказна концепция, но всъщност цялата идея за нетленните мощи, всички тези чудеса, които се случват около мъртвите тела на определени хора, които са починали, е всъщност свидетелство за това, че още при живе тези тела са били облагородени чрез тази освещаваща благодат, която са получили свише, и дори сред смъртта си вече техния преход към, към така, този кръговрат на материята се вижда, че е ако не прекъснат, то поне така осветен по един начин, който е свидетелство за нас живите. Аз тук ще прекъсна, за да можем и по-нататък да, да продължим за, за други теми, защото със сигурност ще има, ще има коментари. Но ако трябва да обобщя нали, в контекста на тази конкретно дискусия, Християнството, както мисля, че е ставало дума и в други дискусии, защото гледах записи, християнството не гледа на тялото нито омерзително, нито хедонистично. То го възприема, бих казал, трезво. В същото време, в тия 2000 години развитие и на учението, и на практиката, са се установили определени аскетични практики, които макар да варират в, в висша степен между различните християнски традиции. А, основната фундаментална идея, която според мен най-добре е запазена в, в православната традиция и на източната църква, а, това е идеята за освещаването на плътта а, в името на спасението на цялостната човешка личност, от която плътта е само един от компонентите. Добре, това е а, общата, общата рамка, а, но е много любопитна тази разлика между католическата аскеза, която е много по-зрелищна, от а, това умерено използване на тялото като, като демонстрация, включително за която говорихте в Православието. И аз се питам дали а, можем да направим един такъв а, много рязък, а, вероятно не научно основан, извод за разлика между а, начина по който се... Гледа на ограниченията пред телесната демонстрация. Ако католицизма по някакъв начин е свикнал с тези зрелищни демонстрации на аскеза, може би там по-лесно могат да се развият. А включително културни форми на протест, които да са свързани с излагане на страдаща телесност или въобще на някаква телесност, която се манипулира съзнателно с цел да се изведе някакво послание. За разлика, да кажем, от нашия свят, може би тук да почне Петър Горанов, повече или по-малко с... ограничения пред телесната демонстрация. Това работи? Да. Значи аз работя. Ами, аз искам да се закача за господин Сивов. Значи, моето изложение ще бъде малко по-. как да кажа? Пак е, ще гравитира около аскезата, но не толкова религиозната, не култовата, а културната. Това не е игра на думи. Знаем, че културата с подходящи исторически преобразования е въпрос на, как да го кажем, изпосталяване на култ. Тоест, осветкустяване на религиозното вече можем да го мислим като светска култура. Правя така, този терминологичен обрат, защото и вие, Ирина, попитахте косвено за разликата външната, още една важна тема, която че засегна, повърхностната разлика между православие и католицизъм по отношение на употребата на аскеза. Да, аз наистина мисля също, без да знам, без така, достатъчно емпиричен материал, но той не ми е и нужен, защото мисълта мисля, че е достатъчно красноречива, че при католицизма една, се е получило аскетичното опорство на духа, изработила една социология на протеста. В този смисъл той повече се годи за площад на този тип, с извинения за терминологията, за площадна демонстрация. Дали ще е на страдания, дали ще е молебен за дъжд, дали ще е огромното шествие с Дева Мария на цял град, това няма значение. Там наистина има една по-външна площадна публичност на телесността. И сега, за да остана в тази традиция на така християнската традиция на разграничение, тя не е много антична, макар че терминологията е гръцка, на а, след това така, римското е превод, пренос на, тази, на това разчленение на тяло, сома и саркс плът. Латинските аналози са корпус, познатия ни тяло и каро. А в този смисъл, значи един по-общ протест, ако щете, един, дори по-общ култова демонстрация на телесност е по-скоро плътск. Тялото. Така, ако си направим някакви такива метафизични фокуси по етимологичен път, все пак гравитира към сомата, която индивидуализира. В този смисъл, височината на скезата в някакъв по-висок план е прибрана в индивидуалността на едно тяло. Нече по друг начин не може да се демонстрира аскеза, но това вече е аскеза в кавички. Социологията на протеста е вид аскеза в кавички. Всяка, всяка пощадна публичност на демонстрираното тяло, което вече не е соматично, става въпрос за временна плътскост, временно подреждане на телата по съседство и образуване на едно общо тяло, демонстративно тяло. Това може, разбира се, да не се споделя, но аз не намирам аргументи, които да могат да го, как да кажа, да, да могат да обезвредят подобна теза. Разликата между сома, между тяло и плът е особено значителна, защото такава в едно, също, как да го кажем, постмодерно мислене, или мислене, което гравитира около автори, по-широк план можем да ги наречем мислители, постмодернисти, в широк, в по-сериозния план те са мислители и работят при себе си, като Мишел Фуко, Делес и Гатари. Тук могат да ме поправят хора, които разбират повече и са преводачи, но няма нужда да ме поправят, защото мисля, че аз съм прав. Тоест, такъв тип поставтори, в някакъв смисъл, а, така, как, особено Фуко, който в а, Грижата за себе си, третия том на История на се връща към аскетическите практики на античността. Тоест, нека не забравяме, че преди християнството, католицизъм, православие и така нататък, в неговите домина, деноминации, съществуват едни такива, е, гръцката дума аскезис означава просто упорство при, при как да кажем, при упражнението. Тоест, упорство на тренирането на тялото за една или, цел, една или друга цел. Крайната цел това е обръщането, епистрофе. Това означава да гледаш на себе си, като сдържано да гледаш на себе си. Без този аскезис, практики на упражняване, ти не можеш да го постигнеш. И затова античните философски школи, особено стоическата, преди всичко се занимават с аскеза. След това, то добива, разбира се, своята християнска редакция и така благодарение на, на голямата християнска редакция на античната култура, ние сме наследили по-скоро християнско звучение на термина аскеза и аскетика, отколкото антично. Но нека не забравяме, античността в този смисъл можем да направим, как да кажа, да подредиме похите по отношение към тялото. Тя е телесна в един по-буквален соматичен смисъл на думата. Там наистина имаме едно обръщане, едно високо взимане на себе си през тялото. Едно наценяване на себе си през аскезата и през сомата, през индивидуализираното тяло, а не през плътта. Да, сега се сещам, че по-остри форми на гносене от плата, гносене от космоса, който по думите на плотин, мисъл, че беше или един друг неоплатоник, представлява украсен труп. Колкото нещо повече се типизира като тяло, толкова повече заслужава нашето презрение. Защото ние не можем да индивидуализираме усилията си там като аскеза. Едно пост... Всякак си го представете, пост постмодернистско, всякакво пост следващо, така да го наречем, защото античностто е предишното мислене. Всяко следващо мислене, в известен смисъл черпи ресурс, освен от христи... западно имам предвид, освен от така, християнските залежи на понятието аскеза и аскетика, православно особено и така и свързаните с това иночески устави. Също и антично опорство на индивидуализирането на така наречената личност през не така наречното тяло. Защо личността и лицето са обягваща величина? Тялото обаче не е обягваща величина. Ние сме тук преди всичко корпусно, телесно, каквото и да мислим. Тоест, една твърда точка, сега това може да звучи, разбира се, по материалистично в традициите на Хобс и на Ламетри, но на ние така, как да го кажа всички ние или всеки от нас пречи на пространството да бъде празно. Това е най-минималното, според мен, определение за тяло. Тоест тяло има тогава, когато има накъсване, пространството подскача на пресекулки. Не е нито абстрактно и пусто, като ньютон, нито е безкрайно. Аз олицетворение на това, че пространството в моето тяло прекъсва и то за радост е крайно, а не е безкрайно. Всички следващи вече идеологии на душа-дух носи а, така, и психия, които ние сме наследили и по религиозната така традиция, но и през западната философска мисъл, класическа особено, са епифеномени. Но основен феномен, така не защото нашата тема е така обсъждана, при наценяване на каквато и да е индивидуална идентичност, тавтологията е преднамерена, идентичност, която не се дели, според мен е телесната, върху паразитиране, без кавички върху значението на термина «сома» – индивидуална телесност. В този смисъл и освобождаването на тялото, така, са което пледират различните аскетически практики в различни религиозни версии и изобщо не е празна работа. То е форма на някакъв тип, как да кажем, одухотворяване, олицетворяване, оличностяване, добиване на тялото на един по-висок статут от това, който той има природно. Ето автори като Павел Флоренски, които са далеч разбира се от подобна постмодерна традиция, но биха могли да бъдат мислени по пост в многоточия начин с представата за нещо като кожен бог. Тялото според Флоренски е, така, така, така да го, как да ще, ще цитирам по памет, по-скоро ще препращам, е нещо като онтологична повърхност на човешка същност. Повърхност забележете, казано, но онтологична. Такъв тип повърхност без която не може да мине нито едно аз. В този смисъл ние нямаме никаква, а, така, как да кажа, никаква гаранция за изключителността на нито един аз, културно-исторически тип или индивидуален, ако нямаме така непосредственото натъкване на нещо без което не може. Тялото. А, добре, но големия въпрос, всъщност е дали а, азът има право да. А, направи пространството, което тялото му прекъсва, непрекъснато. От Смисъл, така има, да. А, да а, акта на, да кажем, самозапалване в а, името на някаква кауза. Ще ви помоля и двамата, преди да чуем доктор Ставро, а през вашите религиозно-философски рамки, да кажете, създава ли проблем а акта на отнемане на собственият ти живот, например, чрез самоизгаряне, в името на някаква кауза. Плана? Не само отнемането на живот собствена, и само усъкатяването също. Всякакъв вид посегателство върху интегритета на тялото в християнската традиция е абсолютно неприемливо, защото тялото е най-непосредственото битие, което сме получили даром и което всъщност се под само на този, който го е дал. Тоест ние в християнската традиция не сме господари на телата си. Тоест и за това примерно тук могат да се намерят и много отправни точки за за причините за християнската позиция по отношение на темите за аборт, всичко свързано с, с телесното, просто защото ние не сме господари Но на телата си. да си, да си го кажем направо, да това означава, че, да кажем, акта на Ян Палах, в рамките на, на това тълкуване, Ян Палах е престъпник, а не в, герой. В, в православието, в християнството няма понятие престъпление, то е понятие от така юридическата сфера, Християнството борави с понятието грях. Тоест, Тоест всяко едно самонасилие, е това е грях, да, и то голям. Отнемането на, на собствения живот, така, принасенето ти в жертва, да го кажем така, има оправдание единствено в един конкретен, така, конкретен казус, който е така, няма по-голям, как беше, няма по-голяма любов от това да положиш душата, душата за ближния си. Тоест .е. единствено може да се жертваш в контекста на конфликт, в който ти защитаваш ближните си. Но самозапалване, всякакъв вид самоумъртвяване в името на някаква кауза, е вече самоубийство, което в, в християнството, независимо от разплоненията му, е еднозначно се осъжда. Да чуем дали ще има някакъв вид възражение а, не, не, от страна никакви, на а, Петър относно стилистиката. Така ли, защо? Стилистиката да ни е чак толкова важна. Нека да се освободим видим, от стилистиката. Да. Да Искам да кажа просто нарушаване на шестата заповед. Тя традиционно гласи не убивай, но ти си част от това всеобщо, ти, което и друго, което не трябва да убиваш. Тоест, ако слушаме а, тези гласове, а, правото би трябвало а, много сериозно да репресира хора, които а, правят демонстрация чрез телата си. Защо? Еми Правда, така, правото. Защото, правото беше християнско, ако, да, но то не. А, ако стъпи, само. ако стъпи върху тези основи ще излезе, че всяка една форма на демонстрация mm. а, на някакъв вид идея или каузи чрез тяло трябва да бъде сериозно санкционирана. И тук ще си позволя да направя една, един паралел с а, нещо, което е свързано с нашната култура. А ако правиш диета в къщи, за да постигнеш една свръхтънка талия, правото не те закача. Ако откажеш да ядеш обаче в рамките на една репресивна структура, като затвора, например, това вече ще се тълкува като демонстрация и върху теб ще бъде упражнявана репресия. А излиза, че християнската рамка има точно този репресивен характер спрямо демонстрацията на каузи, чрез тяло, Разбира Каквото се, всяка културна и култова рамка спрямо... е без изключение или репресивна или контролираща. Така, да видим Контроли сега реформа, правото как се справя в, в тази ситуация. защото Естествено, фемен никак не ги обичат в Украина. Имат огромни проблеми, когато правят демонстрации в Русия. Еми в Германия да мисля, че има много големи... В България. В България ги виждаме също по тези снимки. <към> да, действително в самото си начало правото е било изключително ревностно към тялото, към тялото на своите граждани и до голяма степен го е възпре не толкова като божествена собственост, колкото като едва ли не държавен ресурс, Тоест, телата са нещо, което трябва да бъде използвано от държавата, било то под формата на работна ръка, под формата на <към> мобилизиран войник, под формата на раждаща деца, жена и така нататък. Тоест тялото е било един обществен, някаква степен ресурс, който трябва да се съхрани независимо от това дали конкретният му носител е съгласен с това или не. И всякаква форма на самоувреждане още повече демонстративно е заплашвала изобщо идеята за тази общност на тела, които по някакъв начин се помагат едно на друго, дори само като тела. Нещо, което между другото може да се види и в режимите на донорство при трансплантиране на органи, на тъкани и клетки, но това е една съвсем различна тема, разбира се. Днес, обаче, правото е изключително така да се каже, предпазливо, най-меко казано, ако не мълчеливо, когато говорим за демонстриращо себе си тяло, включително и демонстриращо себе си тяло чрез самонараняване, самоувреждане и дори самоунищожаване, каквито са случаите на самозапалване, да речем, или други форми на публично самоубийство с цел да се предизвика някаква обществена реакция. Никъде, аз така преди, да, преди този дебат си направих труда да разгледам а, немалка част на основните големи градове в България, тъй като закони, които да ограничават, примерно да речем, излагането на голо тяло, няма. Никъде няма да намерите голо тяло като термин в а, закон. Поне не успях да и търсачката на няколкото информационни системи, които използвах, а, но... Затова потърсих евентуално така наречените наредби за обществен ред, които се приемат от отделните общини, да речем Столична община, Пловди, Велико Търново. Специално внимание обърнах на Бургас и Варна, тъй като знаете, там имаше спорове относно модистските плажове, доколко може да има голи тела по плажа, това доколко е позволено, не трябва ли да се санкционира, да се глобява, как да се отстранят тези хора, да имат свое собствено място, модиски, плаж. евин плаш и така нататък. За съжаление, или пък не толкова за съжаление, просто като факт, никъде, отново, никъде в тези местни наредми, особено по Черноморието, където може би е по-голямо вероятността да, да се поставя този въпрос за голото тяло, което просто показва себе си, без да демонстрира все още нещо повече, никъде не е забранено подобно нещо. Даже не е споменато. Единственото нещо, което има и в Бургас и в Варна, и в Столично община го има също, е задължението да не се допускат деца до заведения, в които има еротично съдържание. Т.е. разсъбличащо се тяло не може да бъде представен, то само на деца. И това е ангажимент на организатора, на този, който е собственик на съответното заведение. Той не трябва да допуска деца до разсъбличащо се тяло. Всъщност в момента виждаме разсъбличащо се тяло, тялото на голата темида, протест пред Министерство на правосъдието, юли 2013 година. Българи. То е Има ли санкции за тази акция пред Министерството на православное? Не, значи, а, да, сега. Могат тоест... да кажат, имало е малки деца много. Около... Изрична забрана няма, но. Тези действия се считат, че нарушават и скандализират, обществ... нарушават обществения ред и скандализират обществото. Те представляват една демонстрация, която е насочена срещу добрите нрави, срещу моралните ангажименти, които имаме един към друг, това между другото е формулирано в малка част от наредбите на общините. В столична го няма, в Пловдив го има да речем, но в столична няма това изискване. Но а, именно като форма на провокация вече, но това не е просто голото тяло, защото това не е просто голо тяло, което се пече на слънцето на плажа. И не казва нищо повече от това, че иска да релаксира. А това е тяло, което излъчва послание и то е послание срещу в някаква степен държавна институция. И т.е. показва е, Тимида, която е наранена, която е останала едва ли не в предсмъртни мъки и няма как да извърши този акт на правосъдие, който искат хората. Те свързане свързани с майчество, права върху децата и така нататък, специално тази демонстрация. Това вече е едно тяло, което в някаква степен провокира обществения ред и глулотата винаги има няколко решения, може би не е толкова важно кои са точно, аз съм си ги извадил даже, решения, които а, класифицират а, различните форми на глулота и квалифицират най-тежките от тях като хулиганство, като древно или като едро хулиганство. А, в момента, в който едно тяло се покаже без дрехи, това е вече тяло, което не демонстрира контрол, защото ние с дрехите си демонстрираме контрол още повече. Знаем една особена дреха, каквато е униформата, която показва още повече. Пък на един контрол, който ние сме си самоналожили в името на общността. Когато покажем без дрехи тялото, то вече само по себе си е опасност от гледна точка на една такава по-биополитическа рамка, в която може да мислим държавата. В момента, в който освен, че голото почва и да изразява някакви особени претенции, това вече е сериозна заплаха, която обикновено се маскира не като забрана за голо тяло, а като хулиганство, което трябва да бъде санкционирано. Тоест това е хулиганство, това е нарушаване на обществения ред. А, тогава даже бях издавал една присъда в Русия за един човек, който а, в една а, кръчма, да го наречем русинска, се блякал панталоните и започнал да дразни сервиторката по някакъв начин. За този акт, който е направил, не, не е направил нещо повече, освен просто гол да се разхожда масите и да дразне сервитьорката. Четири години лишаване от свобода при строг режим на изпълняване. Тоест, виждате, доста сериозно наказание е това нещо за а, просто събличане на... А, тъй като проявил особен цинизъм, Поред хора, явно заведението имало хора, освен тях, разбира се. И поради тази причина това е определено от Русенския съд, като е форма на хулиганство, не древно, а хулиганство. Това е вид престъпление, което е наказано по този начин. А, а с прямо има ли някакви норми? Само до толкова, доколкото е направено публично и с цел да скандализира обществото. Тази особена цел е важна. Тоест, ако целта е някаква различна, а не да, да, да скандализира, да, направи, да провокира някакви нравствени правила, нарушавайки ги, а, тогава много трудно може да хванем а, голотата като някакво нарушение. Тоест тялото бяга от термина голотя, а правото бяга от голотата сама по себе си като някакво нарушение на негово. То остава тялото на човек, който а, го притежава. Добре, но ако това е въпрос на тълкование, може да си представим, да кажем, едно затягане на репресивния характер на властта в България. А, възможно ли е на базата на това, което е разписано в наказателния кодекс? И въобще в тези норми, да кажем, да се санкционира ето е, е, е, този акт на показване на женска плът във връзка с да, идеята за революция, Делакруа, като хулиганство или като ексибиционизъм с... Тази цял, която... а, вие, всъщност се има много защитници в международен план на голотата, На голото тяло. Даже има и религиозни секти, нали? в този смисъл, които имат цели селища, в които имат право да. И, и се борят за правото си да бъдат голи. Защото смятат, че това няма нищо срамно, нищо а, лошо и така нататък. Тоест е. има сериозни активисти за голотата, в полза на голотата И те са извоювали една неутравност в правото. Правото много внимава. А и действително тогава, когато вече има пресичане на граница, която няма как да бъде ясно дефиниран действително, това се преценява от всеки конкретен съдебен състав. Само Тоест, тогава, ако когато ако конкретните съдебни чашата, състави да каже, започнат да бъдат особено а, склонни към това да упражняват репресия, е, да. А, закона е да падне тази би граница. могъл да бъде използван а, и да, да бъде дългуван е, да. в тази посел. Тъй като се препраща към добри нрави, към морални правила, които от гледна точка на един юрист са нещо много съмнително като конкретика, т.е. нещо, което може да, съответно, да се свива и разширява, е напълно възможно при едно по-консервативно прилагане на изобщо състава за, на хулиганство това да включва все по-малки форми на разголване в, в, в случаите на хулиганство. Възможно е. Въпрос на политика, която минава през вътрешното убеждение на съдят. Възможно е това нещо. А, може би исках още едно нещо съвсем конкретно да кажа, а, освен голотата и самозапалващ. Същото е самозапалването, не е престъпление, самоубийството не е престъпление. А, човек разполага с тялото си, а, има някои а, санкции, които могат да бъдат наложни, във връзка с да речем дали ще получи... А, да, ако някой друг помогне, във всички случаи извършва убийство, но ако е сам... А, тогава може да има някои санкции във връзка с това дали може да използва здравна помощ, осигурителна, здравно осигуряване, социално осигуряване, там при самонараняване, например, няма правно на обещетение за време на неработоспособност, да речем, но това са а, косвени а, средства, с които все пак а, реагира правото, защото след като сам се е наранил, сега пък не може да получава наше обещетение 5 години нали, или валидност и така нататък. Тоест има известни ограничения, но те са косвени, а не а, наказателно правни. Това не се разглежда като престъпление. И, това, за което спомена, всъщност, което е уредено доста вече, доста подробно. Тоест е. единствено там правото да се позволява така малко повече да, да регулира. А, това е свързано с а, медицинската принуда при гладна стачка. Има една наредба номер 2 от 2010 за условията и реда за медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода. Тази дълга наредба като име. А, всъщност казва какво трябва да се случи при гладна стачка, но само в въпросните места за лишаване от свобода, т.е. в затворите. Има три неща, които изисква закона, за да може да допуснем и на такава гладна стачка в затворите. Извън няма никакви изисквания, няма никакви условия, няма никакви санкции, това, че някой гладува. Даже нещо повече, преди да ви кажа, бих искал да спомена един член 44 от два законопроекта за правата, за закрила на пациента, няколко такива законопроекти има повече от пет вече, мисля, че са, които така иначе не са прияти, те са само законопроекти, един 2 2, е от 2002, който в последствие 2005 също е предложен, изрично, изрично дава следния текст в член 44. Персоналът е длъжен да зачете желанието на пациента, дори когато това може да доведе до смърт, в случаите на гладна стачка. Това е един от малкото случаи, когато отново виждаме и то в закон, макар че е законопроект, разбира се, е думата гладна стачка отново. Стачка. Тоест, .е. виждаме, че в момента, когато гладната стачка създава а, опасност за живота на човека, ръководителя на началеното заведение има право да извърши принудително речение, независимо че отказва. В момента има такава разпоредба, т.е. дори извън местата за решаване от свобода, ако някой гладува до степен, в която вече заплашва, заплашва живота си, той може да бъде принуден да се ликува. Върху него може да се осъществи управе медицинска интервенция, която има животоспасяващ ефект и цел най-малкото. Но този законопроект, виждате, обръща това правило, което отговаря по-скоро на либералната традиция, на неутралното право, което изоставя тялото в полза на лицето, което го има и което е това тяло, и казва, че персоналът, т.е. всички, абсолютно всички в съответното лечебно заведение, са длъжни да зачитат желанието на пациента, дори когато това може да доведе до смърт. Но това е законопроект, все пак. Наредба номер 2 казва следното в следващия преразказвам разбира се, три изисквания. Първо трябва принудително да изясним на лицето последиците от гладуването, какво ще се случи с оглед неговото здравословно състояние. Това означава, че медицински специалист трябва да го посети, да му разясни какво точно се случи с неговото здраве, в какви срокове и така нататък. Това е принцип, можем да го наречем принцип на информирано гладуване. Тоест, ние може да гладуваме, но само ако сме информирани в затвора. След това трябва да изясни този, тази то е, една комисия всъщност, причините довели, довели до започване на гладната стачка, участва инспектор по социалната дейност и възпитателна работа, психиатър и психолог, какво цели като резултат, т.е. те трябва да изследва този, тази демонстрация, която прави с тялото си гладуващия, защо го прави, и след това да му обяснят альтернативните средства за постигането на тази преследвана от него цел. Тоест .е. идеята е да се разбере посланието и да се пренасочи демонстрацията в някакво конкретно действие, с което е да постигне съответния целян от него резултат. Опитва се да се отстрани това демонстриращо тяло, особено в затвора, тъй е като то може да създаде там доста неприятности, особено при едно публично внимание. И затова идеята на това принудително изясняване е не може без това изясняване, не може без да изясняване. Той не може, да каже, той не може просто да гладува без да каже причините си. Защо? Каква е целта му? Той трябва да го каже, иначе няма да му се позови. Воли. След това имаме, освен принудително изясняване, за което стана въпрос, принудително наблюдение. Задължително се наблюдава при определени предпоставки лицето, което гладува в затвора. И последното е принудителното лечение, което съществува, разбира се, извън затвора, но то е при възникване на опасност на живота на решение от свобода, се предприема съответна терапия по предписани медицински, от медицински специалист мерки от, до отпадане на опасността за живота му. Тоест това лице трябва да се държи живо. Тук вече не е, както, ако беше в извън лечението заведение, ръководителя на лечебното заведение преценява дали въпреки отказа за извършване на лечение да осъществи животоспасяващо лечение. Отказва лицето, което гладува, лекаря съобщава на ръководителя на лечебното заведение и казва, той отказва какво да правя. Ръководителя казва Ами, остави ви го, що он ме казва така, така е. Нали? Това може да го направи. Или пък да каже не, ликувай го, без да се мотивира, това не е задължително а, по закон. В лешаване, местата за лешаване от свобода няма възможност за подобен избор. Лекаря е задължително трябва да осъществи провинително лечение на затворник. Това Добре. е принципа, нали да. излекуваме затворника, за да може след това да, го, да изпълним смъртна присъда върху него. Много държи. Обществено правото... До лицемерие. Да, да. За да прата, за да се прекъсне, но да, правило, да, да, да, да, да, да се прекъсне. Да, да не умират това е. Мога да взема само думата, защото ето Стоян демонстрира фразиологично и терминологично колкото правото, колко много е задръстило свежестта, ако изобщо значи това клише на нашето непосредствено отношение към тялото, особено голото тяло. Ще се позва на един исторически пример на един любим мой творчески, историк на изкуството Кенет Куарк. Той има ясна постановка за голото тяло. Тя е пластическа и има следният израз. Гол тяло е това, което гърците са открили 5 век преди новата ера в тяхната скулптура. форма на изкуство. Точка. Всичко друго излиза извън това определение за радост стояне. Значи, колкото повече ние слагаме прегради, толкова повече увеличаваме, така как да го каже, общественото лицемерие като тежест върху демонстративната способност на тялото. Аз вече демонстрирам някаква идея за живота с това, че съм се родил, въпреки, че е през друга, майчина на плът или през друг прак. Няма значение. Следователно, имам за себе си някаква дълбоко основание да се разпореждам със своето тяло, както реша. Разбира се, стига това да не бъде опасно публично. Затова, като казваш тук, ето Ирина попита дали може... Съгласни ли сме с този тип демонстративност на голото тяло? Аз съм абсолютно съгласен. Само аз не я подкрепям, защото не ми е достатъчно художествена, а е прекалено площадна. Тоест формата на изкуството, как да го кажа, страда заради политическия плакат. Има и друг начин то да бъде нарисувано. Но това е задача на преценка на собствената персона, която тя, тя е разпорежда със своето тяло какво да се направи, как да бъде бронзирана гърдата, за да бъде все пак леко осмекчена, дали да няма лейкопласна на зърното. Тоест вече имаме второкожие, разбираш ли, вече имаме някаква социология. Единственото, което не мога да приема, това не е прекъсването на собствения си живот. Според мен и там човек има някакви права вътрешни, не юридически, не дълбоки. Стига това да не е публично. И когато то не е уредено, защото аз видях имаше, един, имаше семинар в червената къща и в, по отношение на евтаназията, Ел, значи хубаво на гръцки, значи добре. Ако живота толкова ти е дотегнал, че не можеш по никакъв един начин ти да изличаш добро, хубаво и добре, нито по нито по вътрешен, ами, както казва Марка Врели, тогава направи така, че да ти стане още по-добре. Тук няма лицемерие. В евтаназията, евтаназирането, стига да минава през идеология на хубавото, дори и вън от медицинското заведение, особено вън от площада, която не е свързано с е, запаването на евтаназия, то е крайна форма на политическа плакатност. Значи, има, има някакво оправдание. А, според мен. Например, това, това е да? Боряна Роса, много известна българска. Тя занимава с. Изкуство, перформанси, инсталации, този вид само разпъване като акт на изкуство. Никакъв проблем. Никакъв за мен. В галерията е различно от площада. Ако го направи на площада. Не, тук не, аз градуирам, не, защото, защото... смисъл някаква иерархия площада, все пак там се протестира според мен, по моята идеология. Значи няма истина за протеста на площада. Има само серия от идеологии и мотивации. В този смисъл не може да има теория на протест. Ако по теория разбираме научна картина на истината, това е тъпо, даже не е глупово. Та на площада би могло, ако колективно някакъв мотив стои за това, mm -hmm. да се изявява като протестно тяло по линия на тази гола фигуративност, но то винаги ще снижава, как да го кажем, летвата на изкуството и не защото в галерията то ще бъде по-художествено, ще бъде по-дискретна художествената форма. Колкото излизаме по-към yes, гърдите всем... на, да, на не, така не, да се кажа. каже, казано по-флоренски, гърдите mm -hmm. на града, централния площад, а гората казано по-гръцки, толкова повече трябва да снижаваме художествената си форма. Това на друг език означава ценностите от, от, от галерията, да ги минимизираме до равнище блага на площада. Ако искаме да имаме релевантна социология на протеста, тя трябва да е през блага, а не през ценности. Така е според моето разбиране. И аз съм твърд защитник. Тоест, как, разбира се, че има и други идеологии на протеста, но аз няма да ходя за тях. Няма да давам своето тяло в този корпус. Ш, просто ще бъда студено-толерантен към тях. Но ще бъда толерантен. Не лицемерно. Само студено. Добре, интересно. Реакции от. Още да добавя едно нещо, в смисъл още един пример по-скоро, не толкова юридически интерпретация. Даже не знам дали можеш да го пуснеш, този въпросният е Тигилов, един руски монах, който минава през една специална форма на демонстриращо тяло според мен, свързано с една друга религиозна традиция, каквато е будизма, да речем, за която... Не... Не стана въпрос, но ето, че ще стане въпроси за нея. Виждахме кадри. Да, ставаше въпрос за така нареченото изкуство за самомумификацията. Само-мумификация. Сокошинбуцу. Терминът е японски. Това представлява едно от многото твърде странни японски изкуства, което е съществувало и е било практикувано между 11 XI и 19 век в Япония. Будиският него е происход като секта, и което включва като виш акт на Отдаване на вярата, именно тази практика за самомумификация. Известни са 24 случая, като най-актуалният, най може би, е свързан с един руски монах, въпросният монах Итигилов. Какво представлява тази практика и това изкуство, забележете, изкуство на самомумификация? Минава се през един период от 1000 дни. Това е около 3 години в който, който се разделя на три части, така да ги наречем. Първите на 66 дни е една много строга диета, която буквално изсушава тялото, маха почти всичко, което е. може да се махне, след което започва един период от пиене на чай, който продължава да изсушава тялото, тъй като предизвиква повръщане, Тоест тялото тотално изхвърля каквото може от себе си, като тъкън и като течности, след което а, минаваме към третата фаза, когато а, лицето, което се подлага на това изкуство на самоумуификацията, се затваря в една нещо като а, малък а, кутия, да го наречем, храм-малък храм, храм будистки, в който той а, е изцяло изолиран от външната среда. Има само едно на един отвор, през който минава тръба за дишане и дясната му ръка е свободна, за да може да хване един звънец, който да звъни, да покаже, че е жив все още. Той буквално изглежда, ето, виждате, той се случва, това е Гилов, руския монах. А, а, защо е необходимо това? Защото всяка сутрин минава, а, съответно, човек, който помага това изкуство и позвъна, по звъна, звука от звъненето на ръката, която движи все още, той разбира, че този човек все още е жив. Защото в деня, в който той не чуе този звук, вече започва вторите хиляда дни, в които има друга грижа за вече явно починалото тяло, което да се мумифицира допълнително. Цялата тая техника е демонстрация на една вътрешна медитация, според въпросното изкуство, която демонстрира контрол върху собственото тяло. До такава степен го контролирам, че аз мога да го изсуша приживе и да го умъртвя като последен съзнателен мой контролиран акт и да го превърна в една мумия. След тези втори хиляда дни, това тяло се, от, се открива, маха се мини храма, в който се намира. Даже... На другите снимки се вижда и самия храм, как изглежда. И то вече се превръща в култ. Те се с нещо, което може да го приличим, а не съвсем, защото е ясно, че е съвсем различен най от происхода му, на мощите в християнството. Не? Те стават вече а, обект на поклонение и преклонение от съответните вярващи в тази а, секта на будизма, защото, действително това е секта на будизма, а, които намират в това един пример за това, как трябва да контролираме тялото си. Разбира се, ясно е защо няма последователи на това течение в будизма. Всички те са завършили в този вид, намерили своя край в практикуването на изкуството, но все още те съществуват и се използват като обекти за преклонение в света. Това е в пет. От някаква хипертрофирала форма на гладна стачка, която няма политическо значение, а има религиозен смисъл от гледна точка на будистите и е свързана с една вътрешна, а, самовгладена практика на контрол върху тялото, негото изсушаване, е, а, което също не е наказуемо в никакъв случай. Не е наказуемо от гледна но... точка на либералното право, но от гледна да. точка, да кажем, на китайското право, вероятно е. А, а, да, Китай всъщност се е изблъскало с други опити на тибетците, а, които си, ние видяхме доста, доста такива кадри. А, има над 100 случая. Миналата година мисля, че беше стигнал 100-ния случай на самозапалвания. Много тежки самозапалвания. Листина, може да видите доста в YouTube и навсякъде. Определено трябва да има самоконтрол, защото има много тежки а, кадри, а, в които му, мунаси... Това, което е порезняващо... Китай. Да, 63-та всъщност е първото такова. Тоест това не е някаква традиция, която преди това Моментна. се практикува, да, да, да, да. но се превръща... Много, много последователно буддийските мунаси от Тибет протестират с тялото си, като го изгарят срещу Китай. Така че Китай възприема това действително като форма на много сериозен политически бунт. Това е а, изцяло политическа заявка за борба срещу режима, така че определено, ако тези неща бъдат направени в, на китайска територия, просто това Китай е с малко по-различно разбиране, разбира се, за тялото. Но, но това не означава, че е по-консервативно, защото знаем за дали, някои други заводи, които произвеждат съвсем различни продукти, пак свързани с тялото. Тоест, а, не е чак толкова консервативно и патроналистично законодателството на Китай. Но да, действително, то е по-чувствително на такива политически демонстрации през тялото, които са насочени срещу неговия империализъм. Добре, реакции, питания, очудвания и възмущения от аудиторията. Това, което представиха, много, много беше интересно, различните гледни точки. Аз може би по-скоро към една фукоянска традиция и това да все при... пак... Ще се позволя да припомня, че това, което ни казва Фуко във втори том, че все пак ние в момента... Това, да, в момента мислим за... Тоест, че, че Пожолата е първият човек в историята, който си няма нищо друго, той си няма происход, няма кръв. Нищо друго, освен собственото си тяло, и то е онзи субект, който започва да се селфмет, който започва да се прави и се индивидуализира единствено посредством това. За това, а, за начините на регулация по-нататък по отношение на тялото, какво мога и какво не мога да правя с него, а, подигравките, нали, затварянето на сексуалността и така нататък, мисля, че това са. Така един, Една точка, която е важна да разбираме нашата модерна или постмодерна ситуация по отношение на тялото. А, и в този смисъл, тялото се постоява, то никога не е едно и също, то е исторически построено, востово, освен това, построено. Всеки път го построяваме, построяваме, както казвам, Мери Дъглас, границите на тялото не са само телесни, те са граници на. те са културни граници. Нали? вътрешно, и външно, чисто. А Опасно и така нататък. А, и ако по-скоро си мисля, дали е възможно да, мисли малко по, да, да се обърне внимание на спецификата на истори, социално-историческия контекст, чисто така като една бележка, на а, стратификационния така да го статусния контекст, защото тук виждаме, че е проблем раз облеченото женско тяло до кръста, не е проблем мъжкото. Uh, проблем е ситуациите, в които са. Ние сме съгласни да мислим тялото си във всяк безгранично в не интимността, но uh, в публичното то трябва да, да, да се образява с някаква регулация. Uh, в стриптиз бара неговата нормативност е да е съблечва, нали? ако някой се скрива постоянно, нали? то няма да, няма да в нормалността. Uh, в... Тоест има раз... много разнообразни социални пространства, в които нормативността Регулацията на тялото е съвършено различна. От това от една страна и друга страна, по-скоро, мое въпрос е за бъдещето на тялото в една реалност, която е декорпорирана. Е. Обезплатена. Обезплатена, да. Обезплатена, където всички тези, дали, дали е младо или старо, всички ограниченията на тялото, защото обществото, най-общо казвам ли културата, слага означителите върху нас. През пак повтарям възраст, пол, дори семейно положение, а, определени тези пресечности, на които ние сме точка на тези означавания, се регулират по различен начин в различните социални пространства. Какво става, когато влизаме в една все повече, в една обезтелесена реалност, където индивидуализацията се случва по съвършено различни начини и, и най-вече може би се ражда новия, той вече няма да е субект в, в окоянски смисъл, Някакви идентичности, които не се дефинират, както казахте, нали, през моето да. тяло, което е непрекъснато, което е прекъснато с, все пак. И? Телематично, Телематично тяло. А... Да, да, да. Смисъл, когато влизаме там, ние не сме ограничени. Може да... Да, разбира се, това е много по-сложно, но в крайна сметка тази, тази реалност не изисква от нас присъствие през. Конкретни телесни означения. За, за, за това става дума, там може да бъде и под 18, и пак да оперирам по някакъв начин. С тя, нали, тези ограничени регулации по, по различен начин се случват и от, от, по отношение на субекта, и по отношение на останалите. На това вече не е нито интимно, нито публично също така. Какво е това пространство? Нали? Неговия характер е различен. То също не е центрирано върху определени а, места. А, то е безместно, той е прев... Там, там действа принципа на мрежда и превръзките и на, на, на случайната ситуираност и организираност на моята трактория. Ако мога да нарека дори трактория и така. Добре, бъдещето на а, тялото и регулациите, нормативните регулации на това, какво може да се демонстрира през тяло в а, декорпорираната реалност, в реалност, виртуалната реалност. А, към мен така ли въпрос, да. А, значи, а, първо, само един коментар за мъжкото и женското, защото е изключително интересно действително. Да. А, правих впечатление, че всъщност всички демонстрации, които са останали ненаказани, са били с женски тела. Докато видяхте единствения случай, в който един мъж си е съблякал панталоните в един бар в Русе, той е получил 4 години шани от свобода с тежък режим. Тоест .е. не е точно така, като че ли. Мъжкото, голото мъжко тяло е по-страшно за държавата някакси. Повече нарушава. Докато при женското някакси сме свикнали това да бъде така, още по съвременната култура ни го предлага на типсия. Някакси. Не просто над кръста отгоре, ами от всякъде. Т.е. Вече хулиганството е станало като че ли мъжка територия от точка на тялото. И когато мъж се събличе гол тук, сега да речем, примерно, това ще стане голяма работа. Нали? Ако една жена също ще каже, еми да, нали, случват се такива неща. Тоест, а, ама ама защо, различ... ти, ти, си, е само работа. Ама защо? Защото може е би просто а, голата жена доставя удоволствие на мъжа. Голем тук... мъж, не доставя удоволствие проблем, на. Ама просто удоволствието на жената не е в центъра не, на само... държавния интерес, може би. Но в центъра на държавния интерес мъжкия... е. Поред мен държавата... Една така много редукционистка теория, но е има в правото, смята, че бракът, който е бил договор, изобщо мъжкото начало е водещо, защото то овладява женската сексуалност, която по принцип е опасна за държавния ред. И поради тази не. причина се очаква по принцип от женското тяло то да се държи по един а, нередови Пасивен. начин. И мъжа, който нали, купува, Пасивен. съпругата си контролира и така нататък, той определя реда. И в един момент, когато този символ на реда почне и той да се съблича, тогава държавата вече нали, казва, не, аз се намеся. За това, според мен, но не, не е съвсем така, но нали, това е едно от, едно от обясненията. Що се касае до темата за тяло без тяло? А, това е един момент, ако такъв дойде въобще. А, аз съмнявам много в това. Ние говорихме в изчезващо тяло а, и в безсмъртно тяло за такива опити за, за едва ли не, трансплантация на личното за прехвърляне на личността в други носители, тъп, то други без носители, изцяло като информация, макар че информация не може да съществува без носител, тялото ще стане абсолютно неадекватно. То няма да може да регулира подобен а, феномен. Изчезнение тялото, правото няма кого да хване за да го държи отговорен най-малкото. Затова примерно един от спомням си, когато си говорихме за това нещо, че авторството как е възникнало. Нали, за да знаем кой да бием, кой да обезглавим, след като е написал срещу кралицата, да речем, или срещу краля. Трябва ни тяло. Нали, не търсим жената, търсете тялото. Нали, в правото за да хванем тялото и оттам нататък може да контролираме. Нямаме ли тяло, нещата стават изключително опасни от гледна точка на правния ред. Нямаме какво да в което да забием колочност за това, тяло без тяло, т.е. тая бъдеща безтелесност може би е частична. Ако е частична, всякаква частична, по-скоро прибавяне на тяло, което е виртуално, означава, че прибавяме нещо, което много по-трудно се регулира от правото. Но правото винаги ще се връща към основата, която е някаква форма на телесно, за да може да я вкарва в лишаването с вода. Да я да, да е ликува принудително и да е държи жива и така нататък. Тоест, да не най цинично го казвам в този смисъл. Тоест, един такъв сценарий, в който нямаме телесност, е сценарий, в който нямаме и право, поне не в този смисъл, в който в момент то съществува. Освен, за ако не говорим за виртуални и интелектуални права, не се с някакви практики, виртуално. Да кажем, да търд, нищо не се случва, това не е никакъв проблем. Не, не може да да. Смисъл това не се води. Нали, примерно няма киберизнасилване. Нали, Кибер секс, хайде никой няма да му каже нищо, но примерно, да рече, може да има изнасилване през интернет. Някой ме изнасили през профила ми в, във Фейсбук. Нали, това не звучи логично. Няма такова нещо. Изнасилиха ми профила. За сега няма, да. <laughs> много, много неща трябва да се променят в правото, за да стане това нещо възможно изобщо като терминология. че мога ли да обобща едно изречение? Докато юридическия дискурс на мислене и на практика на поведение доминира, Западните режими на всичко, до тогава корпуса, корпото, така да се каже, тялото е запазено. Колкото и да се си, винаги ще има какво да се контролира, разбира и наказва. В по мекия план да се нормативира. Значи, като намесим инфоко, нещата винаги стават много пластови. Тя колегата е социолог, ние се познаваме. Но аз искам да, обърна, искам да анализирам този пример. Сега да оставим фоко малко, намира то е прекалено висока летва. Имаше тук едно демонстрация на мъжка телесност без мъжка сома. Направи ли ви впечатление? Жени феминистски спрепаски, от които стърчи фалус. Тоест мъжа, е подсказан под неговата стилизирана мека, приемаща, нежна форма на жена, може би феминистка. Не искам, не искам да обиждам се. Аз не го казвам това, като... разби като квалификация, но може би като някакъв титул. А, тоест, това е хубавото на женската голота с извинение. Това е пък следствие, може би, от дългата историческо, такава, историческо господство на мъжки дискурсов. Бордел, което нарича мъжко господство. За това не сме виновни ние, че сме се родили мъже, нито вие, че сте жени. Все още, все още. Просто така са нещата с сомата. Скоро ще сме виновни. <laughs> И, и, и значи, т.е. мъжкото може да бъде представено, обратното е в кукиските игри, .е. в нашата традиционна култура, а, мъжкото пък крест, се представи не, от бабата уху. или полица, или какво беше, Георг Краев не е тук, да каже с точност, но и то може да, да се... Е... От Много мъже. интересно е феминизирането, т.е. дори мъжкото може да бъде представено меко в социален план, стига жена да го носи с извинения между краката си, а не мъж да се съблече гол. Мъжът наистина, гледката на, така, как да го кажа, неразгърнатия фауз в фас е наистина, може би нещо, което ние след спартанците, след атиняните и след Олимпийските игри, както са възникнали тогава по Кенет Куар пети век преди новата тера, не можем да приемем нормално. Но все пак, нека да не забравяме, честите оходожествявания на телесност минават през женска сома, през женско тяло. Тук има някаква догма. Догма. Това е силно твърдение, с достатъчно емпирични примери зад него. Така са, така са нещата с мъжкото господство, може би за това. На мен ми е интересно а, да кажем тези практики нали, за уподобяване на Христа. А, те обикновено са свързани, да се върнем на този гендер елемент, пол, пола. А, правят го мъже. Нали, има ли, има ли случай на а, саморазпъващи се заради О, да. мъченичество, се. жени, които се за? Всъщност, най-големите така религиозни истерици са жени. Истерици. <сък> да, на, на тема разпяти. <сък> да. На тема разбятия, да. Монасите, разбира се, но това е може би някаква тема, така малко по-така в момента аз исках нещо друго да кажа. Uh, интересно, че през целия разговор не знам защо ми липсваше думата табу, uh, като някаква дума, която би могла някакви също обяснения да даде. Защото ако вземем голите жени от фемен, изобщо от събличането, било на мъж, било на жена, uh, и от друга страна вземем самозапалването, като някаква друг вид манифестация, uh, при голотата... Очевидно става дума за табу, да, пропукващо се, да, обговаряно, да, атакувано, да, нали, пластично вече, но все пак някаква, някакви остатъци от такъв тип мислене, от, от някакъв невидим общностен консенсус, който не приема, и това е всъщност табуто, не приема публичната голота. По отношение на самозапалването, аз тук ще направя една малка такава, ретроспекция и ще смена даже и малко блендата и начина, начина си на говорене. Просто ще ви разкажа нещо, като иллюстрация. Преди години е, участвах в как да го кажем така, изваждането на едни хора, които бяха пострадали в катастроф. Просто буквално пред мен се обърна една кола, беше тъмно и спрях на, по пътя и слязах да видя какво е станало. Е, бяха в ужасно състояние, но бяха още живи. Освен мене, слязаха и още двама-трима души от други коли. И ми направи впечатление, че нали, моята естествена реакция беше естествено нали, да, да ги извадим, да се обадим всички тия неща. Докато имаше един човек, който каза Бе, тия миришат на, на алкохол. И отиде рит на един от тия хора, които едва, едва се движихат, отстръчаха му кости и изобщо беше ужасно. Но той го ритна. И аз си мисля, значи, ако си представя имагинерно Едно общество от такива хора, които нямат никаква способност за емпатия да се преживяват чуждото страдание, тогава самозапаването се обесмисля защото то би имало значение, би имало смисъл, би било репресирано или по някакъв начин би предизвикало някакви обществени а, там последствия. Единствено, ако ти можеш да се идентифицираш с този страдащ човек, който е избрал този начин да те накара да потръпнеш и когато много хора потръпнат, тогава се случва и някаква обществена последица. Но едно общество от хора, които не, нямат такава емпатия, а за съжаление аз се повече намирам много повече хора на накачали напоследък като че ли губят тази способност за емпатия. И ако изобщо може да се каже, че имам понякога усещането, че се върви на някъде, то е едно общество, в което това дали някой ще се запали, дали ще се самообезглави или каквото и да бе направи, това няма да направи на никого никакво впечатление. И съответно смисъла на демонстриращото тяло ще увисне. Ще просто ще, ще се заличи. Просто защото то има смисъл само когато а, има способност за емпатия. Както и голата жена или голия мъж би имал смисъл само в общество, където това е табу. Ако това не е табу, това, че някой се е ходил гол, няма никакво значение. А, това ми беше... Може да стане обратното. Някой ще ходи облечен вече. <съква> смисъл да демонстрира нещо друго. Тогава това табу е било такова. Нали? Да, такова, такова е било. Не, нямаш право да ти взема, mm -hmm. Само да кажа а, в интерес на фактологията, защото не споменаваме думата табу и, и вие я извадихте. Нали? Някакси не, не дойде от, от мен като модератор, свързан с Червената къща. А, много тънък детайл на вратата на червената къща, в извивката, на италиански пише, който прекрачи този вход, този прак, да остави всички табут. Това си е решение на Андрей Николов, на този скулптор, всъщност, за който е построена, построена тази къща през 30 те години. И тъй като изключителен бухем. Разбира се, боряваш с много женски тела, чисто скулптурно. Вероятно това е била причината, но това е нещо, на което той е държал. Затова няма табута. Да, Но... искам да добавя само нещо във връзка за състраданието, защото е изключително важно да специално при. А, нали, винаги има много психолози, между другото, и доста интересна психологическа гледна точка за хората, които се му запават. Така също прочетох най различни становища, консулта, консултанти, които пред журналисти споделят защо един човек може да се запали. По този начин. Това е крайна форма на фундаментален протест, но няма никакъв друг шанс пред него, защото този човек знае, че умре, не просто да търси някаква а, публично, след което да, да, да търси възстановяване на тялото тя си и пак живот. А, да, интересен е този психологически подход, но той действително е свързан през реакцията, която може да предизвика едно от самозапалване и която минава винаги през състраданието. Между точно това, което... Вече християнското излиза. Защото, действително, какво се наблюдава в момента пред демонстриращите голи тела женски? А значи те не правят никакво впечатление вече. Статистиката на тези протести на Фемен специално показва, че те всъщност се разглеждат като, даже имаше коментар на българи, които след като бяха направили след своята, своето предстание срещу домашното насилие пред парламента, бяха казали, че това е някакъв цирк хора, които казаха, ми, да, интересно, беше хубаво, беше, ами аз сега да видим какво ще дават по бити да речем, няма значение. А, тоест, нищо не им се трогна, нямаше никакъв ефект това, че някакви жени дошли тук от Украина, сложили боксови ръкавици и почнали да удрят един мъж в центъра на София. Голяма работа, нали смисъл, не, нищо особено. По същия начини запалват се и голяма работа. Виждаме колко хора протестират в България, ама по-голямата част от хората, на към които са насочени тези демонстрации, казват голяма работа. Тоест, а, действително има едно износване на демонстрация, тогава когато те продължава непрекъснато и в която претъпява състраданието. Вече тази демонстрация няма, няма своето жило. Ема, те са. Да, кой? То, има ли някой от залата, който се чуди какво е това, което е на екрана? А. Да. А, има ли някой, който не знае какво е това е нищо не му говори? А, добре. А, ще ви помоля само да, опишете, да, да го опишете. Какво виждате. Какво виждам? Това е община отпред, долу е българското знаме. И. Аз, между другото, съм и късовлед, така че <сък> <сък> под подбрахте много добре. Но а, нещо... А може би за това не го <сък> разпознавате, да кажем? Мисля, че нещо изгоряло в центъра, но, но определено няма добра видимост. Предполагам, че е човек във връзка с темата, но... А, а можете ли да предположите... Момент. А можете ли да предположите коя, да кажем, е общината? Тоест... Ако това е буквата В и следващата е буквата би трябвало да е Варна. Сега, чисто логически, герба също не се вижда, така че и по това не мога да го позная. Та е някаква купчина, която център е по-тъмна, като гледам, което ме навежда на мисълта, че е И там има нещо бяло, което може би нещо като плат. М повече не мога да кажа. А всички останали. Разпознават тази снимка. Разпознават мястото. Да, това е един случай, който показва, че все още има състрадание, действително. Миналата година. Не го е. а, ами, първото самозапалване на Пламен Горанов в е, Варна. Но в интерес на истината това не е вероятно копчината от е, самозапалването му. No. А това са камъните, които след това хората, които се още пазаха и спомена за него и приятелите му сложиха там. Но аз искам, аз не знам дали а, дали можем да продължим да говорим. А, защото това, което каза Пламен Сивов, за мен е ключово важното. Ако няма емпатия, т.е. ако няма състрадание и ако не боли от демонстрацията с човешкото тяло, тогава тя наистина е напълно да са и да се казва, няма нужда и от репресия, няма нужда и от това държавата да регулира израза на нашата телесност, но от нищо няма смисъл. По-скоро -по според мен ще се трансформира демонстрацията. Значи, е, едно време са демонстрирали с гол, гола шия, да речем, сега се демонстрира с гол, после с гол бюст, и така нататък. Но това е едно количествено изменение на демонстрацията, която винаги гони пръга Ама, на поносимост. Ама няма как да умреш повече. В в смисъл, може да умреш по различен начин. Тоест, допустиш, Тоест изобретателството а... ще дойде към в качеството. А... А, но разбира се, ако, ако минем една абсолютна граница, след това няма и качествена промяна, но според мен, преди да умре изобщо съчувствие, трябва да умрат много още други видове качества на смърт. които се демонстрират. По-скоро бих казал, че енергията на протеста по този начин и по тези начини изобщо, за да бъде така възможно това демонстращо тяло, то трябва да се храни. Тази енергия трябва да идва или от чупенето на табуто, по някакъв начин нарушаването на табуто, защото когато човек си играе или когато нарушава табутата, това винаги освобождава някаква енергия. Това е и смисъла на, на преди малко, който показахте кадъра с жената българската не, не, по-скоро тази разпънатата... А, това е а, българската художничка. Значи, ако нямаше да. символа на разпятието, ако да. го нямаше картинката на Леонардо Боряна с Росна. човека, да. Леонардо. А, този женен жест нямаше, mm -hmm. да бъде, нямаше да бъде скандален, защото mm -hmm. нямаше какво да се скандализира. Но когато се скандализира mm -hmm. един религиозен символ, когато се използва вече съществуваща културна а, някаква препратка, оттам идва енергията, когато се по някакъв начин... Дали, Въпрос на разбиране, дали е гавра, дали е преосмислене, дали е закачка и така нататък. Това е един източник на енергия и другия източник на енергия е точно това съчувствие, за което стана дума. Тоест, ако го няма съчувствието, няма да има откъде да се черпи тази енергия обществена. И другото, за което си мисля, че не знам дали показахте, защото с не гледам постоянно екрана, може би най-силната снимка на протестиращо тяло на китайския студент пред танка на площад Тянанман. Той е един, нали, самата. Нали, това го прави много силна снимка, но в а, така, един друг а, план погледнато, а, крайна сметка там загинаха хора, т.е. един човек не може да спре. Но явно всяка власт има предел то е исторически или пък културен, или пък за, за конкретната ситуация, всяка власт има предел а, на поносимост, на скупчване на тела на едно място. И за това се търси понякога, нали, във всички протести, винаги се пита за бройката, винаги се чудим, нали, колко души са, дали са малко, дали са много, интерпретации и така нататък. Масовостта обикновено води до огъване на властта. Значи, колкото повече тела на едно място демонстриращи, толкова по-голяма е вероятността да се огъне властта и да поддаде. Това също е някаква тема, също така, за размисъл в, в, в, в този план, защото. Ъм, защо властта всъщност поддава на многото тела едновременно? Нали, само това, че те заемат едно голямо пространство пред Орлов мост или някъде другаде или така. А, какво всъщност кара властта понякога да, да се огъне на, на, на масовостта на телата? Или на едно тяло дори само. Защото има и такива случаи, когато само един или неколцина са способни да, така, да предизвикат една обществена промяна с телесното си присъствие, с протестиращото си тяло и така нататък. И така. А, още реакции? Нещо, което ви се струва странно? Или тревожещо. Ами аз имам много проблем с разбирането на за какво протест... демонстрира демонстриращото контроли, або предвозка, говорим за Властта като... Държавна власт, в, в смисъл и на тази държавна юридическа регулация, или пред другите за търсим патия с тях. Тоест, а, може би тук, ако е за пред другите, а, ние живеем в една поха, в която така е всеки ден, тоест, мисленето за, през категорите на живота и смъртта, нека така да го кажем, властта държи контрола върху живота и смъртта. Защо аз трябва да. Нали, аз не мога да очаквам. А, с, с действието на, на, на, на демонстрацията на тялото си, реакции, еднозначни реакции от, от, от Ветесвани. Т.е. това са две различни публики и това са две различни послания. Направете сега тази власт. Те и той всеобща. И ще uh -huh. видим всички, че част от тази власт, малка биополитическа част и в нашите ръце, да държим нашата еротика, да. нашия прак на харесване, нашия прак на поносимост на живота. Всичко, разбира се, с големи пречки, но ние тук сега се ограничаваме с така... Всъщност, не, че се ограничаваме, това е друга тема вече. Тялото като плакат пред те властта. Дали можем ние до такава степен да мислим художествено-перверзно, да протестирам пред своята власт върху своето тяло? Какви са формите на автоеротика и на автопротест. Но това вече са други теми, аз, понеже да, но, подходихме но... към нали, класическото на Мишел Фокон от Зори на казание, началото на тази книга, която е великолепна, нека да, да, да имаме някакви такива исторически образи, които те се възпроизвеждат, разбира се, на и на Тянанман, и Палах, и миналата година февруари, и така нататък, под друга форма. Дамиен, който описа на толкова страници какво точно му е било направено и как трудно се умира, когато властъв държи целия контрол върху живота, и, включително и загробния. Освен това ние сме свикнали с колко половин век вече с тази визуална култура на запалване, сблъсък, взрив и така нататък, смърт. Кой може да ни впечатли? Това, че ще ви да се по телевизията и могат да се стра... Някакви тази емпатия, все пак тя е по някакъв начин защото бенъж. Ние... Това не е за нас извънредност в този смисъл. Да, то е извънредно за властта, обаче доколко може да се превърне в извънредно за публиката? За Бо... смъртта да... никога не може да се свикне. За всеки случай ще кажа абсолютно никога, за да ни излезе проблема сложен. Смъртта е единственият прост проблем, пред който ние сме напълно как да го кажа, догматично противопоставени. Без изключение. Няма примери за обратното. Нали? Аз само да дам един такъв пример, който научих от дъщеря си, между другото, която е тийнейджър. Не знаех, но така, човек се учи. Има един техен идол, Джастин Бибър, който се оказа, че бил нещо арестуван, или не знам аз за добро поведение прибран, и съответно някои негови почитателки а, в YouTube, и това е било масова вълна, в YouTube се заснемат как си прерязват, как се самонараняват вените в знак на съпричастие към Джастин Бибър. Значи пак една такава вълна от емпатия вече през YouTube. Нали, през, състрадание. А, не на площада, нали, но да се предизвика състрадание, за да може това състрадание да бъде капитализирано от някакъв идол, тук вече дори не говорим за власт, не говорим за нищо. И това е вече пълен разпад, спрямо който ме обхваща едно, което Мерешковски нарича мрачно нелюбопитство, но мрачно -любопитство, не трябва да не любопит. Да, да. да го отчетем, да. А има и още един пример, такъв всъщност, който е. Не сме го вкарали, но той е част от същата проблематика. Всъщност може да не са горящи тела, а може да са взривяващи с самолети. Значи това също е начин да се прескочи тази граница на Да. В смисъл, два самолета, които се врязват в два блока в центъра на Нью Йорк, изведнъж да. виждаме каква реакция имаше и все още има реакция това, което се случи. Това е също една форма на демонстрация, но вече тяло скрито в самолета, в някакъв инструмент, но в крайна сметка човек рискува отново от тялото си, отново умира с тялото си. Тоест, виждаме, че тероризма всъщност, тогава, когато е свързан с самоубийство, е също форма на демонстрация с тяло, което умира заради да покаже някаква идея, да покаже, че нещо трябва да се промени с ответния контекст слага смъртта Добре, и в този ред на мисли, какво може, да, какво може да удържа този потенциален, как да го кажем, ход на демонстрациите? те могат да бъдат развивани, вероятно, до безкрай. В смисъл, колкото повече масовата култура ни кара да свикваме, защото има нещо вярно в това, което казва Елена. Нали, това е медийният ефект на доближаването до насилието, а по някакъв начин вкарва насилието в голяма близост до, до нашето съществуване и води до определен тип привикване с, с, с това. Ако, а, ако от другата страна на, на практика, ние виждаме все по-чудовищно зрелищни форми на демонстрация, на опит за контрол над тялото ти, включително това, което казваш, терористът, който контролира а, и собствения си живот, и смъртта на околните около него. А, какво съм... би могло да удържи подобна... Подоб, да удържи човечеството от подобна такава самоубийствена хипотеза. Според мен, почти нищо не е способно да държи всички от подобно действие. Тоест, .е. няма как, според мен, да се стържа. Правото Но, а, достатъчно правото, ли е, за да се справи с а, м... да, как правото, да кажа, с изкрата в, в някой предпочитан. Правото който ще се и реши, да си мисля, да че има превентивен ефект, винаги е постфактум. Тоест, винаги правото реагира на нещо, което се е случило. Особено пък наказателното право. Нали? Има един такъв филм, който беше интересен, нали? специален, доклад, специален доклад ли се казваше, когато вкарват в затвора ли които не са извършили престъпление, защото могат да го извършат. Нали? Той се опитваме ето една превентивна функция на право. Това е невъзможно. Не случайно се критикува винаги. А, винаги е постфакт. Тоест, ние не можем да спрем хората да се самоубиват, но ако някой от тях оцелее, може да го накажем. Това е единственото, което може да направи правото. Действително може да затегне много определен режими за преминаване между граници и така нататък, но пак ще спре да преминат тези граници. Няма абсолютна превенция. Тоест, .е. правото не може да реагира. Сега, примерно, как е се опитало в България. Има един закон за събранията, митингите и манифестациите от 98, който се опитва по някакъв начин да уреди как можем да манифестираме, как можем да демонстрираме С тялото си включително. Няма една дума за тялото в него, разбира се. А, има определени изисквания. А, а, и, и то, между другото, е точно обратния смисъл. Сега ще прочета член 6 или е лене, първа точка трета. В събрания, митинги и манифестации не могат да участват граждани, които са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване. Тоест, .е. законът все още повече мисли да оголя да, да една особена част на тялото, каквато е лицето, за да идентифицира протестиращи, отново за да накаже тялото му, евентуално, ако той прекрачи границите на протеста, а не толкова да го види гол. Тоест, .е. не се страхува толкова от това, че е гол протестиращи, защото е лесно. Той, като е гол, той е, не, ще го хванем след това. Той се страхува от това да не се скрие. Нали? И го има изрично признанието в закона нали? за това нещо. Тоест, .е. лицето в случай е по-важно. Идентификацията е много по важно Идентификацията е много през Лицето е представителната, посолството а на е. тялото, нали? но тялото се появява чакат почнем да го наказваме. Лицето е това, което е пред общността. Класическа такава репресивна стихия на всяка власт. Разбира се, трябва да се идентифицира. Но ако си гол мъж с маска, си в двойна двойна дънка. Повече заради маската, нали? Толкото заради И другото, което исках да кажа за привикването. Според мен, привикването има една друга страна, обратна страна на пристрастяването. Значи обществото ни, освен че привиква към едни такива а, демонстрации, то в един момент се престрастява и ги иска. Тоест, а, това се бържа даже в някаква индустрия на демонстриращи тела. Примерно, фемен, според мен, е типична а, случай на пристрастяване. Те хора са пристрастени към подобна дейност, както бихме казали ексклюзионисти и така нататък. Но вече обществото ни, е една част, която очаква от тях следващата им проява, а, те търсят, нали, подобно на, на, на, на някаква зависимост от тези прояви, отново и отново те да се случват. Нещо повече, а, това, освен като привикване и пристрастяване, минава и през комерциализация. Да речем, имаше една статия, в която а, гърди на фемен, точно така казвано, гърдите на фемен бяха продадени. Не хората си продадаха градите, а просто тези гърди вече са символ, който се продаде. За какво? За едни бижута. Дават ги, как протестират, но имат бижута на тях. Това е след Путин, който им бил казал, нали, че те трябва да отидат да рекламират нещо. И те правят, да, ето, сега ще рекламираме, ще взимаме пари. Тоест, виждаме как едно нещо, което тръгва като а, изключение в един момент се превръща в нещо, което трябва да се дава редовно, защото сме пристрастени и в един момент се комерциализира, капитализира даже само под формата си на зрелище. Дори и да няма съчувствие. Мястото на съчувствието, съжност, заема пристрастяването. И от там трябва да си плащаме дори да виждаме подобни неща. Това е някаква форма нова на гладиаторство, защото гладиаторство е също, демонстриращо с тяло, но там е принудено да демонстрира някакво. Тази принуда, според мен, идва от економическата и от пристрастяващата гледна точка в обществото ни, което също може да се създаде такива, факт, такива протестиращи актове с демонстриращи тела, които съдържат известна принуда от гледна точка на пристрастеността на обществото ни към подобни актове. Тоест, не само привикваме, но и се представяваме. Това исках просто да го добавя като нещо, което също се наблюдава. Ние очакваме такива неща. Търсим, гледаме. Медиите непрекъснато дават демонстраващите Ако някой се подпали, чудесно, има нещо какво да сложим днес в новините. Ше да ги се ги търсам. Мисля, че а, има някакъв начин, понеже вие питате а, какъв е... Так, може Можем ли да очакваме са в бъдеще, подобна мес, така, комерциализация и масовизиране, а, и то крайните форми на масовизация, на крайно излагане на тялото през протест? Единственият такъв а, не юридически, етически нравен отговор е този, който още Аристотел е намерил в античността, с тази разлика, че той разсъждава за добрия живот, ео Цуе, в границите на затворения полис. Ние не можем да удържаме сериозно идеологически, ние в едно широко, ние на западна култура, ценността на отвореното общество от една страна, което вече не е ценност, но все още лицемерно го държиме като ценност и от друга страна все по-голямото приобщаване на все нови и нови тела, които се заплаха по линия на камикадзето, на така наречения тероризъм и така нататък, към периметъра на добрия живот. Тоест, това е една по-голяма, как да кажа, по-постмодерна представа за по-широка, но затвореност. Докато ние продължаваме да сме така отворени, как неолиберално отворени, тук изключвам своето ние веднага, но казвам по инерция, а, до тогава тази заплаха стои. Огромна част се чувстват изключени, независимо дали, дали го формулират на този език, от елдзуе, -от, от добрия, от поносимо хубавия живот. Аз не говоря за богатия живот. И те са, така да се каже те е със своевременен резерв на подобен ексцес. Не, мрежов екцес, телематичен, но и органичен през площада. Всичко е въпрос на продължаващо разкобавяване на един ужасно, лошо отворен свят, какъвто е нашия. Според мен. Лошо отворен, защото да. е отворен или защото по лош начин е? По лош начин е да. отворен. Нямам никакво съмнение, макар че не мога да кажа кои са точно параметрите на тази лоша отвореност. Чувството ми, така да се каже, говори вместо мен. Естези са ми възприемането и то е сигурно в това. Ами, а, нещо важно пропускаме ли в тази тема? Демонстриращото контрол тяло. А, може би да, още един така задочен въпрос, който да, не чух да. като че ли пред кого демонстрира? Нали, има ли някой, пред когото точно демонстрираме? А, според мен, във всички тези примери, които разгледахме, всъщност има най-различни форми, пред кого да демонстрираме. Може да демонстрираме пред властта, хайде да почнем от там. Може да демонстрираме пред другите, да искаме нещо от тях, да ги изнудваме чрез тялото си. Може да демонстрираме пред себе си, нали, да покажем колко сме а, самоконтролиращи. Си, това е контролиращо се тяло от самото себе си. Може да демонстрираме за пред другите в името на Бога, да речем, ако го разбираме по този начин в различните религиозни практики. Тоест, според мен демонстриращо тяло не е ограничено в своята цел, в това, към което е, към което е насочил умерника си. То може да демонстрира дори само заради демонстрацията, просто за да му е приятно да демонстрира. Може би екзибиционизма в някаква степен е някаква форма на лично удоволствие. Да, включва действително, защото ако няма другия, който да ме види, няма да има удоволствието, че съм го, може би не знае. Това би могъл да го каже на екхибициониста на нали, който може да постави своята мотивация. Но определено, във всички случаи, тази демонстрация изисква някакъв поглед, дори да е вътрешен поглед на самия човек. Ако е демонстрация или имагинерен на някакво божество, определено изиска някакъв поглед, който да наблюдава моят жест през моето тяло. Но кой е този поглед, вече според мен е абсолютно невъзможно да се вкарат в някаква класификация, различните актове на демонстрация чрез тяло, защото те са много разнообразни, най-вероятно и много смесени са мотивациите. Но това, което за мен е важно в тази тема, на демонстриращото тяло, е, че а, действително това представлява един фундаментален протест. Тоест една... Има много начини, по който ние да демонстрираме нещо. Можем да се изкажем, да напишем статия, да направим някакъв продукт, да го пуснем, да се разпространява и така нататък, и така нататък. А, явно в нашето общество, обаче, в което информацията е изключително а, огромна в своето количество, а, тези стандартни, да ги нарича, начини и способи за пускане на послания между хората, вече са изчерпвали своя потенциал. Ние, нас не трябва нещо много по-фундаментално да разтърси цивилизацията на зрелището. Нещо, което действително да на... събуди от а, униса, който сме изпаднали, а, вървейки по задачите си една след друга в рамките на ежедневния си ход. Тоест, а, тая радикализация на протеста, всъщност, поради общата пренасителност с информационни послания, е довела до достигане до тялото като нали, форма на фундаментализиране. Това е фундамента, фундаментализиране има на самия акт на демонстрация. Ние вече демонстрираме с това, което е най-същностно, нещо, което ние сме него, само и само за да предизвикаме внимание. Това показва точно липсата на а, адекватно начуваемост в някаква степен, която се вижда и в България в някаква степен също. Един човек докато не се самозапали, няма да му обърне внимание. Когато се самозапали, вече ще му обърнат внимание. Или ще каже, да, поне ще влезе в новините. Дори да не кажем, че ще му обърнат внимание, но това вече е равносилно в нашето общество на внимание. Е, да, но ще влезе в новините и ще излезе от тях. И трябва друго да се да. запали след два дена, или след две седмици. Тоест, това е при страстеностъпък. тоест ние влизаме в един порочен кръв, който ние за да. Събуждаме нещо, трябва да се случва непрекъснато, за да има някакво внимание. Може би трябва да е различно, обаче не е по същия начин да се запали, защото нали всяко чудо за три дни, но всяко, на всеки три дни ново чудо. Нали, Имаше един такъв а, израз. Тоест, .е. ние трябва да сме много изобретателни, стигнали сме до ръба, до тялото си, с него да изразяваме послание и там трябва да проявим огромна изобретателност, за да може да поддържаме интереса жив към това, което ни вълнува, искаме да кажем на хората. Добре, да към финал песимистични и оптимистични версии. Не, не, или някакви равномерни. Аз Мога ли само, Д добре, за, да. за да не досаждаме повече Според мен, ако има някакво бъдеще оптимизма, то е от регресивен план. Но разбира и регресивен не като връщане на по-стари организационни форми на живота. Аз да стане първобитен, той после да стане маймуна или да ми се превърне ръката в лапа. А, а, а регресия от аскетически тип. Това е възможно на микроравнище, дълбоко съм убеден в това, не само от литературата, от която четя, от която съм заразен, от нещата, които мисля, но, но това е. Не, не, че трябва да престанем с този прогресивен, как да го кажа, псевдопрогресивен манер да очакваме от макроидеологията, макровластта, макросхемите на живот, че те са засипващи и решаващи и ние пред тях трябва да стигаме до ръба на нашата телесност. Трябва да се откажем. Този откъс носи името Ре Грес. Има пак Грес вървеш, но то е отстъпка. Отстъпление назад, през някакъв пост аскетизъм с извинения за термина. Добре, Аз така е. го виждам и... Пламен Сивов, финални думи. Оптимистични. Аз се изкушавам Сенавиал. нещо смешно да кажа, често казано, защото да. И би го казал. <къкък> Гледах скоро един такъв мотивационен Плакат един човек целият в пирсинг и татуировки, просто не му се вижда лицето вече. И текста беше... Субкултурата си. Текста беше... Става все по-трудно да, да се самоизразиш. <съква> и, <съква> и наистина е така. Не знам на къде отиват нещата и, и... Слава Богу, може би, че не знам, защото на моменти са плашещи, на моменти са смешни, на моменти са наистина много драматични. Едно от нещата, за които пък съвсем не говорихме, беше отношението към другото тяло. Uh, особено в контекста на насилието и публичността на това насилие. Uh, всички тези кадри от Сирия, които не заляха с публични екзекуции и така нататък, това може би най-прясното, uh, за което мога да, си, да се сетя. Uh, аз като човек все пак с някаква принадлежност uh, религиозна, да, изпитвам някакъв, uh, някакъв потрес от това, което, от което което се случва по отношение на свеждането наистина на, на човека до, до чистата биологична телесност. Нещо, което според мен се случва не просто гледайки публичните екзекуции, а това, което се случва в, в, в, в културата ни, в начина по който устрояваме обществата си. Това е някаква надигаща се, според мен, тенденция, която винаги се е надигала във всяко едно общество, но това, което колегата нарече регрес, за мен е някакъв резултат от, от, от знам изгубването на всякакви вече и духовни ориентири, и културни ориентири, и превръщането на всичко в някакъв мега симулакър на, на действителността но всъщност докато има разсъждаващи хора докато има рефлектиращи хора винаги има надежда докато има право също Добре, само да кажа че следващото събитие ще бъде малко по-различно няма, да е, няма да е дебат по определена тема на 5 март в среда вече от 7 часа ще направим представяне на двотомника на доктор Стоян Ставро много, много страници много книга, нали? 1040, много... точно. <сък> <Да. сък> Но ще бъдем в една много голяма компания и ще бъде интересно. Ще видим какво е това биоправо. Часа. Ще видим да. какво е това биоправо и как се свързва с кутията на Пандора и по-точно с отварянето ѝ. Да, всъщност аз мога да споделя тук, че един приятел, като видя заглавието, той се казва, видение в кутията на Пандора биоправо и той каза... Сериозно ли? Видение ли започна да виждаш да Така че да, ще споделя част от тези свои видения. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодаря и на панелистите. Приятна вечер.